І Пауль здався на милість старшого. Та різне кажуть, ваша милосте. Одні стверджують, нібито ваша милість – граф. Але граф не від самого народження. А титул – юнак зробив паузу і перевірив, як реагує на його слова великий магістр. Графський титул я купив разом з маєтком. Це відомо усій Європі. «Не про титул мова», – поквапився уточнити Пауль. «Розумію». «Далі. Тільки не гнівайтесь, ваша милость. Ти ж бачиш, я абсолютно спокійний». Бачу, і Пауль ризикнув продовжити. «Так от, інші подейкують. Буцімто ваша милість не те, що ніякий не грав. Ну, не те, що ваша милість купили титул. Я розумію». «Розумію», – заспокоїв юнака великий магістр. «Так от, подейкують, що ваша милість більший за графа». Тобто, і перш ніж вловити у цьому єдиному слові приховану іронію, Пауль відповів, що ви спадкоємний принц Транссільванський. Ну, це теж загальновідомо. Або ж португальський. Тут би учневі й замовкнути, проте великий магистр цього, здається, зовсім не хотів. І під впливом невідомої сили з язика злетіло напівпридушене, або навпаки. Юнак щиро сподівався, що граф не дочує зрадницького навпаки. Та попри поважні літа слух він мав просто відмінний, а тому ненавязливо мовив і що ж означає це «навпаки»? Діватися було нікуди. Пауль схилив грішну голову ще нижче і прошепотів. Або навпаки, значно менший. Буцімто ваша милість є сином заможного португальського торгівця-єврея. І про всяк випадок додав, вибачте, ваша милосте, так люди кажуть, не я. Не вибачайся, голос великого магістра був таким самим безтурботно спокійним, як і на початку бесіди. Всі люди, браття в очах Бога, це одна з основоположних істин таємного вчення. Чи ти забув? Ні, ваша милости. Аж ніяк. То чому? Бо ви все ж таки все просто. Я великий магістр таємної ложі. Ти – учень моїх учнів, але ми обидва – брати, рівні перед Богом. Чи не так? Це істина, ваша милости. Отже, угорський граф і трансильванський принц – браття в очах божих. Істинно так. Тоді португальський принц і португальський єврей у божих очах – теж браття, хіба ж ні? Пауль розгублено мовчав. «Так чи ні?» – мовчання. «Так чи ні?» – в голосі великого магістра забриніло залізо. «Відповідай коротко і впевнено!» – мовчання. «Не чую!» Підкорившись нарешті його волі, Пауль твердо відповів. «Так, ваше милости!» «Добре, молодець!» Юнак полегшено зітхнув, немови школяр, що вірно вгадав відповідь на кавризне запитання вчителя. Хоча, по суті, так воно і було. «Нічого, не засмучуйся», – заспокоїв Пауля великий магістр. «Коли я був приблизно твого віку, навіть трохи молодший за тебе». Магістр зробив ледь помітну паузу, потім додав. «У молоді руки я також не розумів цього». Зовсім інші речі цікавили мене. Принц розпрямив спину, витягнувся у кріслі. Потім, якнайчільніше, запахнув клічастий шотландський плет і повторив Зовсім іншим я переймався, хробачок, зовсім іншим. Літо 1707 року від Різдва Христового Прилуки. Диви, Іване, диви, ой, яка ж то гарна паняночка. Ой, яка гарна. Розявивши рота та й заломивши шапку на потилицю так, що вона ледь не впала на землю, Степан проводжав очима багато вбрану дівчину років 15 чи 16, що повільно прямувала вулицею у супроводі старенької зморшкуватої служниці і навіть не позирнула у бік двох босоногих спудеїв у поношених, притрушених дорожньою курявою свитках та місцями подраних штанях. Від несподіваного припливу почуттів юнак подавився словами – Іван бачив, що товариш хотів іще щось додати, проте не зміг вимовити більше ані слова. Лише нерозбірливо, мугикнувши в кулак, Іван похнюпився і відповів. Не муляй очі, Степане, не дивись таким дівчатам у слід, бо все це дарма. Чом же дарма, миттю образився перший спудей, гарячкувато сіпнувшись. Бо красна панна не для бідного Івана, сумно відповів другий. Знов мугикнув і додав: "Немов би спеціально про мене люди приказку вигадали". "Ет, дурниці верзеш", усміхнувся Степан. "Може ти й бідний. Може, Може ти й бідний. А от за мене" Батько будь-яку красуню висватає, тільки слово варто мовити. «Степане!» – із докором мовив товариш. «Що? Знов ти за своє? Та що ж це ти такий недовірливий, га?» Юнак різко сунув шапку з потилиці майже на брови. «Бо й сам можу брехати не гірше від тебе».